Томас Пінчон. Таємна інтеграція. На дворі дощило. То був перший жовтневий дощ, кінець косовиці й осінньої пишнути. Прозоре світло, незмінна погода, завдяки якій ще кілька вихідних тому в Бергширах було повно нью-йорківців, що приїжджали подивитися, як дерева міняються в сонячному сяйві. Сьогодні ж навпаки. Субота і дощ. Паскудне поєднання. Удома Тім Сентура саме чекав десятої години та гадав, як непомітно проскочити повз матір. Гровер призначив зустріч на десяту тож уже був час іти. Тім скрутився калачиком у старій пральній машинці, що лежала на боці в комірчині, слухав, як рештаком стікає дощова вода і розглядав бородавку на пальці. Бородавка з'явилася два тижні тому і досі не зникла. Нещодавно мати водила його до лікаря слотропа. Він намазав бородавку чимось червоним. Вимкнув світло і сказав, «А тепер подивимося, що буде, коли я запалю мою чарівну фіолетову лампу». На вигляд лампа була не надто чарівною, однак коли доктор її ввімкнув, бородавка засяяла яскравим зеленим кольором. «О, чудово!» – сказав доктор Слотроп. «Зелена. Значить, сама зникне, Тіме. Без варіантів». Але коли вони виходили, доктор тихо, однак Тім уже вмів розбирати шепіт, сказав його матері. «Сугестивна терапія допомагає в половині випадків». Якщо бородавка сама не зникне, приведіть його ще раз і тоді спробуємо рідкий азот. Повернувшись додому, тім відразу побіг до Гровера, щоб запитати, що означає сугестивна терапія. Він знайшов його в підвалі, де той займався черговим виноходом. Гровер Снот був трохи старшим за тіма і вважався геніальним хлопчиком, хай з деякими застереженнями. Геніальний хлопчик із своїми вадами. Наприклад, його виноходи не завжди працювали. А торік він вигадав одну непевну справу. За 10 центів робив усім домашнє завдання. Однак його занадто швидко викрили. Вони якось дізналися, згідно з Гровером, завдяки криві, яка показувала, наскільки добре кожен може вчитися. Що саме він стояв за всіма тими відмінними оцінками, які починали одержувати діти. Із законом середніх чисел не посперечаєшся, сказав Гровер, і з кривою теж. Вони почали всерйоз обробляти його батьків, щоб ті перевели сина до іншої школи. Кудись. Аби куди. Хай Гровер був спецом зі всіх шкільних тем, від вулканічних порій до набігів індіанців. Але йому, як вважав тім, досі бракувало клепки, щоб приховувати, наскільки він розумний. Мав він таку слабкість – хизуватися розумом за будь-якої нагоди. Вирішуючи кому-небудь завдання на визначення площі трикутного двору, Гровер не міг стриматися і приплітав трохи тригонометрії, що півкласу і вимовити не могло, чи використовував інтегральне числення. Ті слівця – Вряди годи траплялись у коміксах про космічні подорожі, але так і залишились для них лише порожнім звуком. Однак Тім та інші ставилися до нього поблажливо, Чому б Гроверу не похизуватися. Йому інколи бувало важкувато. З однолітками не поговориш про вищу математику, та й загалі про високі матерії. Гровер якось зізнався Тіму, що раніше обговорював зовнішню політику з батьком, поки одного вечора вони не пересварилися через серйозні розбіжності щодо Берліна. Я знаю, чим треба робити. Кричав Гровер. Він завжди кричав. На стіни або на будь-який масивний предмет, який опинився поблизу, щоб показати, що він навісніє не через тебе, а через той збільшений світ дорослих, який вони створили, переробили і обжили без нього. Через їхню інерцію і упертість, які він міг подолати хіба що всередині себе, бо був ще замалий. Я точно знаю, що вони повинні робити. Однак коли Тім поцікавився, що саме вони повинні робити, Гровер відповів. Неважно. Ми посперечалися через щось неважливе. Але тепер ми з ним не розмовляємо. Оце важливіше. Тепер, коли я буваю вдома, батьки лишають мене в спокої, а я їх. Цього року він бував удома тільки на вихідних і щосереди. В інші дні він їздив за 20 миль на різні курси та розмовляв з людьми про вищу математику в коледжі, Бершевському чоловічому коледжі, створеному за зразком Вільямса, тільки поменше. Школа перемогла, його позбулися. Вони не мали на нього часу, а ще хотіли, щоб кожен сам робив своє домашнє завдання. Очевидно, батько Гровера теж не заперечував проти цього, особливо після того, як вони віддалилися через Берлін. «Це ж не тому, що він дурний чи злий!» – кричав Гровер на родинну газову лампу. «Ні, гірше, він розуміється на тому, чим я не переймаюсь, А я переймаюся тим, що він ніколи не зрозуміє». «Не второпаю», – сказав Тім. «Гей, Гровере, а що таке сугестивна терапія?» «Це як лікувати молитвою», – відповів Гровер «Вони цим збираються вивезти тобі бородавку?» «Ага», – тим розповів йому про лампу і про червону штуку, яка світилася зеленим. «Ультрафіолетова флуоресценція», – сказав Гровер, явно смакуючи слова, – «ніяк не діє на бородавки. Доктор хотів, щоб подіяли замовляння, але тепер у нього нічого не вийде, я йому всі карти сплутав». І він зареготав, катаючись по підвальній підлозі, немов його лоскотали. «Не спрацює. Воно зникає, коли саме схоче. Оце й усе». Бородавки мають свій розум. Гровер тішився щоразу, коли йому вдавалося розладнати плани дорослих. Йому ніколи й на думку не спадало бодай спробувати з'ясувати чому. Та й гровер заледве переймався власними мотивами. Вони думають, що я розумніший, ніж є насправді, зважився він сказати одного разу. Гадаю, вони якось по-своєму уявляють геніального хлопчика і те, яким він має бути. Вони бачили їх по телебаченню і хочуть, щоб я був таким. Тим згадав, що того дня гровер навіснів бо не спрацював його новий винахід. Натрієва граната з двома відділеннями, одне з натрієм, інше з водою, розділеними вибуховою мембраною. Коли натрій ступить у контакт з водою, буде величезний бабах. Але чи то мембрана була заміцна, чи то не від чому, вибуху не сталося. А найгірше те, що Гровер саме тоді прочитав книжку Віктора Епплтона «Том Свіфт і його чарівна камера». Йому постійно і ніби випадково траплялися книжки про Тома Свіфта, хоча він згодом. Розробив цілу теорію про те, що то був чийсь задум, що це книжки не трапляли на нього, а не навпаки. Її батьки та або вчителі були до цього безпосередньо причетними. Книжки про Тома Свіфта здавалися прямим викликом. Немов би очікувалося, що він змагатиметься з Томом, зароблятиме на них ще більше грошей та й вкладатиме їх мудріше, ніж Том Свіфт. «Ненавиджу Тома Свіфта! – кричав Гровер. – Такинь ти читати ці книжки! – пропонував Тім. Але Гровер не міг». Намагався та не міг спинитися. І щоразу жадібно поглинав нову, що вискакувала йому перед очі, ніби підсмажений хліб з невидимого і зловісного тостера. Вони були його згубною пристрастю. Йому скрізь вижалися повітряні військові кораблі, електричні гвинтівки. Це жахливо», – казав він. «Цей хлопець, показушник, і дивакувато розмовляє. До того ж, він снов і…» – стукаючи себе по голові, щоб пригадати слово. «І расист». «Хто?» Пам'ятаєш, у Тома Свіфта є темношкірий слуга, якого звуть Радикет Семсон, або просто Рад. Том до нього просто жахливо ставиться. Чи вони хочуть, щоб я, начитавши з цієї маячні, був таким самим? Може, й так, збуджено сказав Тім, відразу все збагнувши. Можливо, вони хочуть, щоб ти так ставився до Карла. Він мав на увазі Карла Баррінгтона, їхнього темношкірого знайомого. Його родина нещодавно переїхала сюди з Піцфілда. Барінгтони оселились у Нортумберленських маєтках новому житловому районі, відділеному занедбаним кар'єром і декількома полями жита від старої частини Мушвабору, де жили Гровер і Тім. Як і вони за тієном Шердлу, Карл просто від відрозігришив і не лише полюбляв за ними спостерігати і сміятися, а й сам прагнув розіграти когось і вигадати новий жарт. Тож вони в чотирьох постійно вешталися разом. Припущення, що рад з книжки якось стосується Карла, спантеличило Гровера. «А вони що, не люблять Карла?» – запитав він. Не думаю, що саме його. Скоріше, його маму і тата. «Що вони такого зробили?» Тім зобразив на обличчі вираз «Краще не питай». «Пітсфілд. Велике місто», – сказав він. «Хто, чи вони там займалися? Може, влаштовували ігри в цифри?» «Схоже, ти передивився телевізора», – викрив його Гровер. Тім агакнув і розсміявся. Гровер запитав. «А твоя мати знає, що ти гуляєш зі мною з Карлом, і ми, ну той, клеїмо тут гуртом дурня. «Я їй нічого не розповідав», – відповів Тім. «Вона мені не забороняла». «І не розповідай», – сказав Гровер. Тім і не збирався. Ні, Гровер не наказував, але було зрозуміло, що хай він в ряди годи і помиляється, та все ж знає набагато більше від кожного з них, і тому його слухалися. Якщо він казав, що бородавка не зійде, що вона має свій розум, то жодні фіолетові лампи і зелені флуоресценції в Массачусетсі не допоможуть. Бородавка залишиться». Тім, трохи непевно поглянув на Бородавку, не би вона справді мала власний розум. Якби він був на кілька років молодшим, дав би Бородавці ім'я. Однак він вже почав розуміти, що тільки маленькі діти дають імена різним речам. Тож він сидів у пральній машинці, яка ще торік була для нього кабіною космічного корабля. Слухав дощ і думав про те, як далі й далі старішатиме до нескінченності. Але швидко урвав свої роздуми поки вони не привели до думок про смерть, і вирішив сьогодні запитати Гровера, чи дізнався той щось нове про ту штуку – рідкий азот. «Азот – це газ», – відповів йому Гровер. Ніколи не чув, щоб він був рідким. І все. Але, можливо, сьогодні він матиме ще щось. Ніколи не здогадаєшся, що він повернеться додому з коледжу. Якось він притягнув різнобарвну модель молекули протеїну, яка тепер зберігалася в їхньому лігві разом з японським телевізором запасом натрію, Купою старих автозапчастин зі звалища, що належить батькові Етьєна Шердлу, бетонним бюстом Альфа Лендона, викраденим під час одного з щотижневих набігів у парк Мушвабору, зламаним стільцем у стилі міса Ван -Дер урятованим з одного зі старих будинків, а також розрізненими частинами канделябрів, шматками гобеленів, тиковими балясинами та хутряним пальто, яке вони іноді надівали на шию бюста, і ховали всередині, як у наметі. Тім викотився з машинки і якомога тихіше пішов на кухню погулянути на годинник. Уже було трохи за десяту. Гровер сам ніколи не приходив вчасно, однак від інших завжди вимагав точності. «Пунктуальність», – виголошував він, – котячи це слово, ніби непереможний мармуровий камінець у дитячій грі. «Не належить до твоїх визначних чеснот. І лише встигнеш йому на це сказати «га», як Гровер уже забував про запізнення і переходив до справи». Ще одна якість, яка Тімові подобалася. Матері у вітальні не було, телевізор вимкнений. І спочатку Тім подумав, що вона пішла. Він стягнув свій плач з вішака в передпокої та попрямував до чорного ходу. Але тут почув, як мати набирає номер. Він обігнув кут і побачив її під сходами. Вона стояла, затиснувши блакитну слухавку принцес міще липою плечем. Однією рукою набирала номер, а другу тримала перед собою, стиснувши її в кулак так, що вона аж побіліла. Такого виразу на її обличчі, як оце тепер, ніколи раніше не бачив. Трохи, як сказати, нервове перелякане він не знав. Якщо вона його і помітила, то цього не виказала, хоча він досить шумно вовтузився. Гудки на іншому кінці дроту змовкли, і хтось відповів. «Агов, ви нігри!» – раптом засвичала його мати. «Брудні нігри! Забирайтеся з цього місця! повертайтесь у свій пісфілд! Шуруйте, поки у вас не почалися справжні проблеми!» І вона швидко поклала слухавку. Її стиснута в кулак рука тремтіла, а потім і друга, яка поклала слухавку, теж почала злегка тремтіти. Мати хутко повернулася, ніби оленися, що зачула його запах, і заскочила Тіма, що здивовано за нею спостерігав. «А, це ти!» – сказала вона, заусміхавшись, але її очі лишилися невеселими. «Що це ти робила?» – запитав Тім, хоча збирався сказати геть інше. «А, тато був жарт, Тіме», – сказала вона, – «розіграш». Тим знизав плечима і попрямував до чорного ходу. «Я пішов гуляти», – сказав він, не озираючись. Він знав, що тепер мати його не затримуватиме, бо він її застукав. Він біг під дощем повз два бускові кущі і гайнув схило вниз по високій пожухлій траві. Уже за декілька кроків його киди вимокли наскрізь. Дім Гровера Снода з мансардним дахом старіший за Тімів будинок виглядав, за величезного клена, ніби вітаючи Тіма. Коли Тім був молодшим, він вважав дом живою істотою, і щоразу виходячи вітався з ним, ніби будинок і справді приязно визирав до нього з-за клена, граючись з давнім приятелем. Тім ще не подорослішав настільки, щоб остаточно відмовитися від цієї гри. Припинити в це вірити було б жорстоко щодо самого дому. Тож Тім, як і зазвичай сказав, «Привіт, Дім, Дім мав обличчя, Приємне старе обличчя з вікнами замість очей і носа, і здавалося, що він завжди усміхався. Тім підбіг додому на якусь мить, ставши карликовою тінню супроти височезного доброзичливого обличчя. Дощ лив, як з відра. Забуксувавши тім, завернув за ріг до ще одного клена з дощечками, прибитими до стовбора. Раз, послизнувшись, видерся нагору і по довгій гілці дістався до вікна гровера. Із середини долинали свистячі електронні звуки. «Гровін!» – гукнув Тім, постукавши у вікно. «Агов!» Гровер причинив вікно і оголосив Тіму, що той має сумну схильність до загайності. «Що?» – не зрозумів Тім. «Я щойно слухав хлопця з Нью-Йорка», – розповідав Гровер, коли Тім вліз до кімнати. «Що ж дивне сьогодні з небом, бо той ніяк не можу зловити навіть Спрінфілд». Гровер був радіоаматором. Він зібрав власний приймач-передавач і контрольну апаратуру. Не лише небо, й гори були причиною примхливої поведінки радіохвиль. Коли Тім залишався ночувати у Гровера, він чув, як часом далеко за північ, його кімната сповнювалася безтілесними голосами, які іноді долунали навіть за океаном. Гровер любив слухати, але сам рідко передавав комусь повідомлення. Він пришпилив до стіни дорожню мапу і щоразу, почувши новий голос, робив позначку на мапі та вказував частоту. Тім ніколи не бачив, щоб Гровер спав. Хай коли Тім лягав спати, гровер був на ногах, бавився з ручками налаштування, притискав до вух пару величезних, гумованих навушників. В ряди годи він вмикав репродуктор. У напісні тім чув, плутаючи сновидіння і дійсність, як хтось викликає копів на місце аварії, або просто вловлював якісь шумичі тіні, що рухалися серед безгоміння, чув, як перемовляються таксисти, які мали зустрічати нічні поїзди. Ці переважно буркотіли про каву або перекидалися пласкими жартами з диспетчером. Чув уривки репортажу про матч шахістів. Переговори капітанів-буксирів через голландські пагорби, які тягнули баржі з гравієм вниз по гудзону. Восени або взимку чув розмови дорожніх робітників, які допізна ставлять снігозахисні загорожі та розчищають дороги. Час від часу чув торгівельні судна у відкритому морі, коли та штука в небі, шар Гевісайда, опинявся в потрібному місці. Усе це спадало на нього, просутуючись у його сни та залюднюючи їх. Тож уранці він ніколи не знав, що було справжнім, а що галюцинацією. І гровер нічим не міг йому зарадити. Прокидаючись іще не скинувши навали сновидінь, тім запитував Грові, що там зі зникли мінутом? Копи його знайшли? Або а що було далі з канадським лісорубом у човні будинку на річці? На що гровер завжди відповідав: Я цього не пам'ятаю. Коли Етьєн Шердлу теж залишився тут ночувати, вранці він згадував зовсім інше: чиїсь співи, або доповіді в якийсь штаб спостерігачів за барсуками, або полки суперечки на щодо професійного футболу. Етьєн теж мав сьогодні прийти, що суботу вранці приятелі збиралися на оперативну нараду. Можливо, він затримувався, тому що батько знову наказав йому щось зробити на звалищі. Етьєн був дуже гладким хлопчиком, який на телефонних стовпах писав своє ім'я як 80N, додаючи ха-ха. Він робився кольоровою крейдою або шматочком червіні, поцупленим у дорожніх робітників. Так само як Тім Гровер і Карл, Етьєн любив влаштовувати розігриші, але в нього це перетворилося на якусь одержимість. Якщо Гровер був генієм, Тім хотів стати тренером баскетбольної команди, а Карл міг би бути зіркою в цій команді, то Етьєн бачив себе лише у професії, пов'язані з розігришами. «Ти божевільний», – говорили йому хлопці. «Що ти за професія? Бути коміком на телебаченні або клоуном, чи як?» А Айтєн, обійнявши кого-небудь за плечі, якщо бути на сторожі, то можна збагнути, що він це робить не з приязні, а щоб скотчем причепити тобі на спину папірець з написом «Моя мама носить солдатські чоботи» або «Копни мене» зі стрілочкою, відповідав. «Мій батько каже, що скоро все робитимуть машини, що роботу можна буде знайти тільки на звалищах поламаних машин. А от жартувати машини не зможуть. Тому машини нас для цього і використовуватимуть, задля жартів». Діти, мабуть, казали правду. Можливо, Етьєн був трохи божевільним. Він йшов на ризик, на який більше ніхто не наважувався. Проколював шини поліцейських машин, надягав водолазний костюм і замулював річечку, використовану паперовою фабрикою для своїх потреб. Якось Етєн спинив на ній виробництво майже на тиждень. Залишав дурнуваті та майже безглузді записки з підписом «Фантом» На столі в кабінеті директорки, поки вона вела урок у восьмому класі, і подібне. Він ненавидів заклади. Його найбільшими ворогами та вічними мишенями його жартів були школа, залізниця і АБУ. Етьян зібрав коло себе гурток невдоволених, яких директорка, вичитуючи, незмінно називала ненаучуваними цього слова жоден з них не розумів, а гровер не пояснював і лише ні, неначе когось назвали макаронником або нікером. Серед друзів на були брати Моцлі, Арнольд і Керміт, які нюхали авіаційний клей, крали з крамницями шоловки, а потім розважалися, кидаючи їх у зведеному стані один в одного десь на пустирі. Ще Кім Дюфе – струнка шестикласниця з екзотичною зовнішністю і білявим хвостиком до пояса і з постійно забрудненим синім чорнилом кінчиком, яка була повернута на вибухонебезпечних хімічних реакціях, та відповідала за поповнення запасів натрію в їхній схованці. Кім контрабандою виносила натрій, з лабораторії Мошваборовської середньої школи, за мовчазної згоди свого любчика Гейлорда, закоханого в неї донестями другокурсника, штовхача ядра і любителя молодняку. Ще був Хоган Слотроп, син доктора, який у восьмирічному віці надто серйозно захопився пивом після вечері, а в дев'ять захопився релігією, за рік сяпити та вступив до анонімних алкоголіків. Крок, що викликав схвалення поблажливого батька, і прихильне ставлення місцевого відділення АА, бо там вирішили, що присутність дитини надихатиме інших. Нунці Пасарела, який почав з того, що в другому класі привіз на шкільному автобусі дорослу свиню, польсько-китайську свиноматку вагою у чверть тонни, щоб виступити з нею на конкурсі «Покажи і розкажи». І, не зупиняючись на досягнутому, заснував культ божевільне Сью Дангем на честь легендарної та прекрасної бурлачки, яка в XIX столітті блукала цим погірчастим краєм, підміняла немовлят, влаштовувала пожежі, в якомусь сенсі була святою покровителькою всіх цих дітей. Де Карл? запитав тім, витерши голову одним із светрів Гровера. У підвалі, відповів Гровер, грає з ногами на сорога. Їх носили, як чоботи, і зазвичай надягали, коли випадав сніг. А що? Моя мати знову. Тіму було важко про це говорити, бо недобре скаржитися на власну матір. Дошкуляла їм по телефону. «Дошкуляла батькам Карла?» Тім кивнув. Гровер спохмурнів. «Моя мати теж. Я чув, як вони про це говорили. Ну, знаєш», – сказав він, тиснувши пальцем у пару навушників, безпосередньо приєднаних до зручка, який він торік встановив у спальні батьків. «Я спочатку почув, як вони говорять про якісь рейсові проблеми і вирішив, що йдеться про справжні рейси – автобусні чи бозна які». «Вона знову їх назвала тим словом», – сказав Тім. Саме тоді війшов Карл, хоч і без ніг носорога, проте усміхнений і спокійний, ніби у нього був свій жучок у кімнаті Гровера, і він чув, про що вони розмовляли. «Хочеш послухати?» – запитав Гровер, кивком показуючи на аматорський приймач. «Мені вдалося зловити Нью-Йорк». Карл агакнув, підійшов, надів навушники та почав крутити ручку налаштування. «А ось і тієн», – сказав тім. Товстун бовтався за вікном, наче лискуча повітряна кулька. Його обличчя було ніби чимось змащене, а очі так і бігали. У мене дещо є, це реальна бомба», – повідомив Етьєн. «Що?» – запитав тім, який досі трохи переймався думками про матір, а тому втратив пильність. «А це?» – сказав Етьєн і вмазав його паперовим пакетом з дощовою водою, який ховав під сорочкою. Тім схопив його, і вони, бурюкаючись, покотилися по підлозі. Гровер кричав «Обережніше з приладами». А Карл з реготом піднімав ноги, коли вони підкочувались надто близько до нього. Коли хлопці зупинилися, Карл зняв навушники та класно вимикачем. А Грові сів на ліжку, скрестивши ноги. Це означало, що почалося засідання внутрішньої хунти. «А почнемо з поточних справ», – сказав Гровер. «Що у тебе на цьому тижні, Атьєне?» В руках Гровера була планшетка із затискачем, яким він зазвичай ритмічно класив, коли впадав у задуму. Етєн дістав із задньої кишені кілька складених аркушів і прочитав. «Залізниця! Один новий ліхтар і дві сигнальні петарди додано в арсенік». «Арсенал!» – пробурмотів Гровер записуючи. «Ага, ми з Кермі ще раз підрахували кількість вагонів на станціях Фокстрот і Квебек. На Фокстрот прийшло 17 вагонів, три товарні платформи з 4.30 до…» «Цифри я пізніше запишу», – сказав Гровер. «Можемо ми щось зробити на цій ділянці дороги, чи там проходить забагато вагонів?» Ось у чому питання». «А, – сказав Атьєн. – Ну, рух там був доволі інтенсивний, Грові». Він вишкірився і скосив очі на Карла і Тіма, що зареготали. «Ти можеш зробити вилазку пізніше? – роздратовано запитав Гровер. – Скажімо, ввечері близько дев'ятої? – Не знаю, – сказав Атьєн. – Можна спробувати вислузнати та… – Спробуй вислузнати, – сказав Гровер. – Нам потрібні нічні цифри також. – Але ж він, тато, турбується про мене, – сказав Атьєн. – Справді турбується. Гровер спохмурнів, подивився на планшетку, кілька разів класнув за тискачем і запитав. «Гаразд, а що в школі? Що там нового?» У мене в черзі вже декілька малюків», – сказав етєн. «Першокласники. Вчителі на них завжди кричать. Кидаються крейдою. Усім кидаються. Один з них має доволі вправні руки, Грові. Треба б їм трохи потренуватися з натрієм. Але тут може бути клопіт». Гровер звів очі. «Клопіт? Вони можуть спробувати його з'їсти». Один з них? гикнув Етьєн, їсть крейду. Каже, що смачно. Гаразд, сказав гровер, продовжуй шукати. Нам потрібні люди, Етьєн. Це дуже важлива ділянка. Ми маємо покінчити з чоловічою вбиральною, це заради симетрії. Смерті? запитав тім, примружившись і наморщивши ніс. А чому смерті, Гровер? Гровер пояснив йому значення слова. Потім, на зеленій дошці, приклеєній до стіни, намалював крейдою приблизний план шкільної будівлі. «Симетрія, розрахунок часу!» – прокричав він. «Координація!» «О, воно в мене у табелі є!» – сказав Етін. «Саме це слово!» «Правильно!» – сказав Гровер. «Це означає, що на фізкультурі твої руки, ноги і голова працюють разом. Ти саме і у нас. Люди в такій банді, як наша, мають діяти як частини тіла». Але його вже ніхто не слухав. Етін розтягував пальцями рот. Тім і Карл по черзі лупцювали один одного в плече. Гровер дуже голосно класнув затискачем, і вони кинули пустощі. «Ще щось от'єне?» «Це все. А у вівторок буде засідання Абу. Думаю, знову відправити туди Хогана. Ти ж пам'ятаєш, – на силу вимовив Гровер, – що він зробив минулого разу?» Початкова ідея полягала в тому, що Хоган Слотроп краще за інших підходить для проникнення на засідання Абу завдяки своєму досвіду відвідування зборів анонімних алкоголіків. Гровер припускав, що Хоган має уявлення про те, як проходять збори дорослих. Це був його черговий прорахунок, і він цілий тиждень хвилювався, що неправильно оцінив ситуацію. Замість того, щоб тихенько і непомітно сидіти в куточку і все записувати, на одному із засідань Хоган таки встряв у халепу. «Я подумав», – розповідав він, – «що не зашкодить підняти руку і сказати, мене звуть Хоган Слотроп, я вчусь у школі, а потім розповісти їм про навчання». «Їм це не цікаво», – сказав Гровер. «А моїй мамі цікаво», – сказав Хоган. Вона щодня мене питає, що було в школі, і я їй розповідаю. «Вона не слухає», – сказав Гровер. Вони викинули Хогана Слотропа із засидання Абу, коли він попрямував до трибуни, щоб перевірити, чи вдасться йому прочитати «12 кроків» програму дій анонімних алкоголіків. Буквально викинули. Він був не важкий, тож його легко підняли. «Чому?» – завелав Гровер. «Бувають різні збори». Намагався пояснити Хоган. «В Абу все інакше». У них там свої правила і всі якісь дуже, дуже формальні, – припустив Гровер. Офіційні. Ніби вони грають у якусь групу, яку я до того не чув, – сказав Хоган. Вага, ми просто розмовляємо. На наступне засідання Абу, кім Дюфе нафарбувала губи, накрутила кучері на французький манер, начепила своє найвишуканіше вбрання і бюзгальтер нульового розміру, кім таки задурила матір, щоб та придбала його, і прийшла на засідання, де незле зіграла дорослу. Так вона стала їхньою новою відвідувачкою. Тож тепер, підсумував Етьєн, Хогану кепську, бо його замінили дівчиськом. «Мені подобається Хоган», – сказав Гровер. «Зрозумійте мене правильно, хлопці. Але чи зможе він адекватно діяти в складно структуровані ситуації? Це єдине, що мене...» «Га?» – одночасно запитали Тім і Карл. Цей трюк вони навмисно вивчили, і він завжди спрацьовував, коли треба було спантеличити Гровера. Гровер знизав плечима. Визнавши, що, можливо, це питання дисципліни, і дав Етьєну добро на те, щоб Хоган спробував ще раз. Наступним доповідав Тім. Його сферою були фінанси та тренування. У цей час усі були зайняті підготовкою до щорічного пробного прогону, що мав незабаром відбутися. Кодову назву операції Спартак Гровер запозичив з одноіменного фільму. Одного разу він спеціально їздив у Стокбридж, щоб подивитися цю кінокартину. Вона його так вразила що ще місяць по тому Гровер, щоразу проходячи дзеркало, робив кіркдагласівську міну. Операція «Спартак» проводилася вже втретє, тож це мав бути третій пробний прогін справжнього повстання рабів. Однак її називали винятково «Операцією А». «Що значить А?» – якось запитав Тім. «Абатуар», – відповів Гровер, зробивши кумедну міну. «Армагедон» – «Показушник», – сказав Тім і одразу ж забув цю інформацію. Щоб тренувати малюків, зовсім не обов'язково знати, що означає ця літера. «Ну що там вимальовується, Тіме?» – запитав Гровер. Тім відповідав без особливого захоплення. Без гарного макета, Грові, це не матиме сенсу. «А тепер просто коротенько нагадай, про що йдеться, Тіме», – сказав Гровер, що записуючи на планшетці. «Зробимо все десь так само, як і торік?» «Так, знову використаємо галявину фацу, Накреслимо все». Він показав на ескіз на зеленій дошці. В натуральну величину. Але тепер замість вапна використаємо кілочки та червоні пропорції, якими етєн розжився у дорожніх робітників. Торік усе складалося чудово, поки малюки не дійшли до білого обрису шкільної будівлі. Там вони різко спинилися і почали черевиками вчовгувати вапну в траву. Пізніше на критичній нараді Гровер висунув гіпотезу, що, можливо, білі обриси на траві нагадали малюкам лінії, накреслені крейдою на зеленій дошці. Крім того, з вапном вони матимуть клопіт, коли Спартак завершиться, і доведеться його стирати. А кілочки можна просто висмикнути. Кілочки краще. ж, сказав Тім. – Це не те саме, що справжні стіни. Навіть будівельний картон не те саме. Бігма перетинати лінію і переконувати себе, ніби це двері, то таке. Потрібні справжні двері. Потрібні справжні сходи та справжні туалети, щоб кидати туди натрій, розумієш? Два роки тому ти так не вважав, – зауважив Гровер. Тім знизав плечима. Просто тепер це вже не таке справжнє для мене. Звідки ми знаємо, що коли настане мить-час-че, вони зроблять усе як слід, особливо малюки? Ми не знаємо, сказав Гровер. Але ми не можемо собі дозволити побудувати справжній макет. У нас близько 25 баксів, сказав Тім. Малюки почали самі приходити та пропонувати той дріб'язок, який їм дають на молоко. Навіть тічія черга ще не надійшла, отак. Гровер подивився на нього з-під лоба. Ти їх силуєш віддавати гроші тіми? Мені такого не треба. Ні, Грові, присягаюся, вони самі віддають. Кажуть, уже декілька так сказало, що вони в нас вірять. А деякі все одно не люблять молоко, тож вони не проти від нього відмовитися. Тільки дивись, щоб вони не надто захоплювалися, сказав Гровер. Учителі можуть здогадатися. Суть у тому, щоб мати приблизно однакові молочні гроші щодня, поступово і тихцем чергуючи малюків. Так денна виручка – Буде маленькою, зате постійною. Якщо почнуться дикі грошові коливання, і кожен віддаватиме тобі свої п'ятицентовики, у вчителів відразу виникнуть підозри. Роби помаленьку. Як там інші прибутки? Як там наш скупник у Піцвіл Зараз він хоче меблі, відповів тім. Але тут є складнощі. Ми можемо роздобути меблі в маєтку Велур, у будинку Розенцвайг, іще у двох-трьох місцях. Але як ми діставимо їх у Піцвіл? Ніяк. До того ж він заборонив дзвонити йому за його рахунок. «Хе!» – сказав Гровер. «Тоді його теж можна викреслити, розумієш? Їм не можна довіряти. Коли вони починають на тобі економити, значить ти їм більше не потрібен». «Угу». «А як?» – спробував ставити кілька слів Тім, поки Гровер не розійшовся. Щодо того макета. «Ні і ще раз ні», – відказав Гровер. «Нам ці гроші потрібні для іншого». Тім плюхнувся назад на килим і втупився у стелю. «У тебе все тіме?» Гаразд, тепер Карл. Що нового на забудові? Карл відповідав за активність у Нортумберленських маєтках, новому районі Мушвабору. Коли настане час, буде досить легко керувати старою частиною міста, але їх непокоїв цей новий район з торговим центром, супермаркетом, яскравою аптекарською крамницею, де продавалися маски до головіна, і стоянкою, завжди вщерчь заповненою машинами, навіть пізно ввечері. Коли будівництво тільки почалося, позаторішнього літа, Тім і Етєн ходили туди ввечері, та до настання темряви грали на насипах. А потім крали лісоматеріали, зливали пальне з бензобаків-грейдерів і бульдозерів, а іноді навіть били шипки, якщо на болоті короде, досить голосно виспівували квакші та жаби. Хлопцям не подобалася ця забудова. Не подобалося, що її називають маєтками, коли кожна ділянка там була всього лише 50 на 100 футів, що геть не скидалося на велич старих будинків позолоченого віку. Справжніх маєтків, які оточували старе місто, немов створіння зіснові дінь, що вночі зусібіч відступають до ліжка, височезні, потайні, але водночас завжди поруч. Як і будинок Гровера, усі великі будинки в маєтках мали власні обличчя, хай без такої відкритої щирості мансардового даху. Натомість вони мали таємничі, глибоко посаджені очі, обрамлені сухозлотими, викутими масками, щоки татуйовані різнобарвними кахлями величезні загратовані роти з рядами мертвих пальм замість зубів. Відвідати такий будинок було ніби повернутися в сон, а винесене звідти здобич ніколи не здавалося справжньою. Вона однаково була видобута зі снів. Хоч залиши її, щоб умеблювати лігво, хоч продай скупникові, як от тому власнику антикварного магазинчика в Піцвілді. Натомість у маленьких, присадкуватих і переважно однакових домівках нортумберленських маєтків Ніщо не могло зацікавити або нав'язливо переслідувати, і роздобути там можна було хіба що найзвичайнісінькі предмети, що належать пробудженому повсякденному світу, ті, за які арештовують копи, коли їх потягнеш. Там ти не відчував себе захищеним, там не було можливостей для потайного життя чи потойбічної присутності. Ні дерев, ні таємних чи коротких стежок, ні підземних стоків, ні заростей, в яких можна було б облаштуватися. Там усе відкрите. Помітне з першого погляду. Можна піти вперед чи назад, обійти ріг будівлі і попрямувати його безпечними та м'якими кривими вулиць ближче до центру району. Однак ти повертаєшся. Постійно повертаєшся до порожнього місця, де є лише похмура земля. Карл був одним з небагатьох дітей тамтешніх мешканців, з ким спілкувалися хлопці зі старого міста. Його робота полягала в тому, щоб прикликати підкріплення, навертати на них нових людей, і розвідувати ймовірне стратегічне значення перехресть Крамниць і подібного. Такій роботи не позаздриш. Було кілька телефонних дзвінків. Згадав Карл коротко відзвітувавши про минулий тиждень. Жартівники. Він переказав дещо зі сказаного ними. Теж мені жарти, сказав Т'єн. Що тут смішного? Зателефонувати людям, обізвати їх по-різному це не розіграш. У цьому немає жодного сенсу. Що скажеш, Карле? поцікавився Гровер. Думаєш, вони що запідозрили? Збагнули, що ми задумали?» Карл усміхнувся, і всі зрозуміли, що він збирається сказати. «Ні, ми в безпеці. Поки в безпеці». «Тоді навіщо дзвонити?» – запитав Гровер. «Якщо не щодо операції А, тоді на що?» Карл знизав плечима і сів на місце, дивлячись на них так, ніби знав на що. Знав усе, геть усі таємниці, про які жоден з них навіть не здогадувався. Наче в нортумберленських маєтках справді була головна загадка, що спотайне – Чому дотепер вдавалося від них вислизати? Те, про що Карл розповість одного дня, винагороджуючи їх за винахідливі витівки, відважно протидію батькам, шкільні дотепи або, можливо, за щось таке, про що вони й не думали. Але Карл, коли буде готовий, дасть їм це зрозуміти натяками, комедними історіями або, на позір, випадковими змінами теми розмови. Нарадо закінчена, оголосив Гровер. Йдемо до лігва. Дощ ущух і перетворився на якусь пересувну мряку. Четвірка швидко злетіла з дерева на землю, пробігла через двір Гроверового будинку, проминула житловий квартал і пішла через поле, огинаючи прибиті дощем стіжки сіна. По дорозі за ними ув'язався гладкий басейн на ім'я П'єр, який у сонячні дні спав посеред шосе місцевого значення, що ненадовго ставало Чикаді-стріт, коли проходило крізь Мушвабору. Однак дощ подіяв і на нього, надавши нових сил. Він Упадав коло них, наче цуценя, і гавкаючи ніби намагався зловити язиком дощові краплі. О півдні було доволі похмуро, тож заходу сонця, ймовірно, ніхто й не побачить. Гір теж не було видно, бо хмари сьогодні пливли над Туниськом. Тім, Гровер, Етьєн, Карл і П'єр тіннями промерехтіли через поле і вийшли на брудну дорогу з куліями, повними дощової води. Дорога через невеликий кряж зміїлася до лісу короля Іюр'ю. Названого так на честь європейського претендента на престол, який ще всередині 30-х, утік сюди від затемнення, що почалося в Європі та його власній, не надто справжній тіньовій державі. І, як свідчила оповідка, за діамантів придбав усю цю земельну ділянку. Чому діаманти були саме у відерці, де, певно, їх не надто практично тримати, ніхто ніколи не пояснював. Говорили також, що у короля було три, деякі казали чотири, дружини. Одна офіційна. А решта моргана А ще фанатично відданий йому ад'ютант, кавалерійський офіцер за вишки сім футів із широкою бородою у чоботях зі шпорами, із золотими полетами та пістолетом, який він завжди тримав при собі, готовий вистрілити в будь-кого, особливо в хлопчиська, який вдерся в чужі володіння. Саме він приводом блукав цими землями. Офіцер досі тут жив, попри те, що його король давно помер, принаймні всі так вважали. Втім, ніхто його жодного разу не бачив а лише чули тупіть його важких чобіт по опалому листю серед стовбурів і кущів шипшини, коли в паніці тікали від нього. Втекти завжди вдавалося. Вони відчували, що їхні батьки знали значно більше про вигнання короля, але ефективно приховували це від дітей. Так, десь опускалася темрява, всі тікали і починалася велика війна. Але все це безіменне і недатоване, зібране по частинках з підслуханих батьківських розмов, телефільмів, з уроків суспільства знавства, якщо їх випадково почуєш, і з коміксів про морських піхотинців. Але нічого виразного і конкретного. Усе, яке закудоване, сутінкове, непояснене. Тільки маєток короля Юріо по-справжньому пов'язував дітей з тим імовірним катаклізмом. Цьому сприяло і солдатське минуле і їхнього переслідувача-сторожа. Однак внутрішній хунті він взагалі не дошкуляв. Вони вже багато років тому зрозуміли, що він їх не зачепить. Так було, відколи вони обнишпорили весь маєток і ніде не побачили його явних слідів, а лише безліч неоднозначних. Це ж ніяк не спростовувало його існування, але означало, що вони знайшли ідеальне місце для свого лігва. Справдній чи вигаданий, велет кавалерист став їхнім захисником. Друга йшла через сосняк, де високо серед гілок шумно пурхали куріпки. Крапила вода. Черевики хлюпали по бруду. За соснами з'явилася галявина, яка колись була рівним, як протягла морська хвиля газоном, але зараз там було повно бур'яну, кролячих нірок і високого жита. Як згадував батько Тіма багато років тому, коли цією лісовою дорогою проїжджав екіпаж, на галявину з пагорба збігали павичі, розпускаючи свої яскраві хвости. А, ага, сказав тім, як перед початком кольорової передачі. Тато, а коли ми купимо кольоровий телевізор? Чорно-білий теж непогано, відповів батько. І на тому засть. Якось Тім запитав Карла, чи є в нього вдома кольоровий телевізор. «Навіщо він мені?» – здивувався Карл і одразу додав. «А, ага!» – і вибухнув сміхом. Тім, не гірше за Етьєна, професійного коміка, знав, коли слухач здогадується про наступну фразу, а тому не став більше нічого говорити. Його здивував сміх Карла. Він не мав на увазі нічого смішного, та й запитання було яке-таке логічне. Тім дійсно думав про Карла не тільки як про кольорового, а й чомусь взагалі пов'язаного з кольором. Думаючи про Карла, Тім завжди уявляв його на тлі червоно-жовтавого листя нинішньої ранньої осені. А минулого місяця, коли Карл переїхав до Мошвабору і вони ще не потоваришували, Тім думав, що Карл, певно, має постійно носити із собою берширську осінь, той прекрасний кольоровий світ. Навіть у сірість цього дня і місцевості, куди вони зайшли. Ця місцина, здавалося, лишила частку свого світла в минулому. Карл вносив якусь осяйність, яскравість, що компенсує брак світла. Вони звернули з дороги та крізь кущі Азалії спустилися до берегів декоративного каналу, водотокової системи і острівців, споруджених наприкінці минулого століття. Ймовірно, це була спроба створити якусь мініатюрну чи іграшкову Венецію для нью-йоркського кондитерського магната Елсфорта Баффі, який першим почав будувати на цьому місці. Як і більшість з тих, хто заводив палаци на цих пагорбах, він був сучасником Джея Гульда і його партнера, веселого берширського крамаря, ювілейного Джима Фіска. Одного разу приблизно цієї шпори року. Баффі влаштував бал маскарад на честь кандидата в президенти Джеймса Блейна, куди сам Блейн не потрапив через шторм і плутанину в розкладі поїздів. Ніхто за ним не сумував. Усі грошовиті особи з округу Беркшир зібрались у величезній бальній залі в неосяжній садибі Баффі з цукрової вати. Вечірка тривала три дні, і за цей час сільську місцевість відвідали п'яні п'єроблукачі, які біліли в місячному світлі. Бридкі борнейські орангутанги, які розносили глеки з місцевим самогоном. Пишні та вишневогубі актриси, привезені з Нью-Йорка у шовкових пелеринах, червоних корсетах і довгих панчохах. Дикі індіанці, князі епохи відродження, дікінсівські персонажі, строкаті бички, ведмеді з букетиками. Уквічені гірляндами дівчата, які алегорично зображали вільне підприємництво, поступ і просвіту, а також велетенський американський омар, який так і не простягнув колишню кандидату. Пішов сніг, і вранці останнього дня вечірки в камінярні знайшли ледве живу балерину в убранні коломбіни. Вона відморозила пальці на одній нозі так, що їх довелося ампутувати. Вона більше не танцювала, а в листопаді Блейн програв вибори і про нього всі забули. Після смерті Баффі маєток купив канзасський грабіжник поїздів, який зав'язав зі злочинною діяльністю, а 1932 року його майже задарма продали власникам готельної мережі, яким забракло коштів його переобладнати. Тож незабаром вони вирішили, що краще дістати відерце з діамантами короля Юрію, ніж платити податки за це обтяжливе п'яте колесо. Тепер король теж відійшов у кращий світ, а будинок знову спорожнів, якщо не рахувати хунту, і одного ймовірного кавалерійського офіцера. У заростях очерету сховалася плоскодонка, яку вони знайшли, залатали й охрестили пароплавом витік. Приятелі вмостилися на борту, і Тім та почали грибти. П'єр сидів, поклавши лапи попереду, неначе носова фігура. Десь нижче за течією стрибнула жаба, а дощ пунктуру малював на темні поверхні води. Вони пропливли під липовими венеційськими містками, у декількох з яких бракувало мостин тож можна було поглянути вгору і побачити між дошками сіре небо. Поз маленькі пристані чи непросмолені пали прогнили та вкрилися зеленим слизом. Повз відкриття альтанки з прожавілою наскрізь обшивкою, яка хилиталася від найменшого вітерцю. Повз роз'їдені корозією статуї прямоноцих юнаків і дівчат з фіговими листочками, які тримали роги достатку, самостріли і реальні сірінги, струнні інструменти, плоди граната а ще розгортали свитки та пригорталися одне до одного. Невдовзі над верхів'ям голих верб з'явився великий дім, що вищав, коли вони наближалися, і з кожним помахом весел можна було розгледіти дедалі більше башточок, зубців і контрфорсів. Зовній будинок був у доволі паскудному стані, гон здебільшого відвалився, фарба облущилася, на землі купою валявся розбитий шифер. Вікна вже багато років стояли вибиті, через наскоки знервованих дітей, які мали себе вдвічі активніше заохочувати, щоб виступити супроти кавалерійського офіцера з пістолетом. І всюди запах старого, 80-річного дерева. Хлопчики прив'язали човен до залізної сходинки, втопленої в якусь подобу набережної, зійшли на берег і згуртовано посунули до бічного входу у великий дім. Незалежно від того, як часто вони приходили до Лігва, перед входом до будинку в них щоразу виникало відчуття, не правопорушення, а якоїсь урочистості. Треба було докласти зусилля, щоб зробити крок із зовнішнього світу до внутрішнього. Повітря всередині було задушливе, навіть важкий запах чинив спротив будь яким вторганням і повсякчас нагадував про себе, доки вони звідти не йшли. Ніхто не насмілювався про це говорити, хоча всі його відчували. Немов виконуючи ритуал, вони спочатку перезиралися і зніякувіло усміхались а лише потім поштовхом прочиняли двері в сутінки, які на них очікували. У кімнатах вони йшли попід стінами, бо знали, що може трапитися, якщо пройти під підвішеним у центрі стелі запавутиненим фрінгласовим канделябром з товстими пилу на верхніх гранях. Дім був повен таких мучасних заборон, глухих закутів, звідки на тебе могли вистрибнути, ділянок понівеченої підлоги, крізь які Раптово можна провалитись у підземні таємниці чи просто темряву, де нема за що вхопитися, дверей, збалансованих так, що вони тихенько зачинялися, коли за ними не стежиш. Від таких місць слід триматися подалі. Шлях до лігва нагадував захід у небезпечну гавань, сповнену рифів. Якщо в будинок увійшло не четверо хлопців, а більше це було б цілком безпечно, просто з гайка дітлахів бігає у старому домі. Якби їх було менше, вони не змогли пройти далі першої кімнати. Поскрипуючи, відлунюючи чи лишаючи темно-ребристі відбитки кедів на тонкому шарі вогкого пилу, хунта заходила дедалі глибше в дім короля Юр'ю, повставлені у простінки дзеркала, які відображали їхні темні та поблякли постаті та ніби утримували їхню частку як ціну за вход. Ішли далі крізь дверні пройми, завішані давнім оксамитом зі стертим ворсом, де візерунки скидалися на географічні мапи з морями та материками, які не вчили в школі. Далі крізь буфетну, де вони колись давно знайшли кількадесятилітній ящик Моксі, у якому досі лишилося дев'ять пляшок, одну з яких Кім Дюфе розбила об борт витоку під час крестин у день спуску на воду. А ще дві вони урочисто випили, святкуючи торічні відносно успішні спартаківські навчання і нещодавнє прийняття Карла Баррінгтона до зграї потім сходами вниз, між двох порожніх винних стелажів, у порожні майстерні з порожніми робочими столами та неробочими електричними розетками, які в темряві звисали над головою, наче павуки без лапок. І нарешті дісталися до найпотаємнішого осердя дому – кімнатки зі старовинною вугільною грубкою, яку вони знайшли та полагодили, і навколо якої Етієн потім ще цілий тиждень розставляв міні-пастки. У цій кімнаті вони збиралися і обговорювали свій розклад. Саме тут, у п'ятигалонній бляшанці, вони зберігали натрій, залитий газом. А в старому, колись порожньому бюро зі сувною кришкою, лежали мапи із позначеними на них завданнями. А ще список ворогів народу, доступ до якої мав тільки Гровер. У півдні стало ще тимніше. Дощ був поривчастий, і то густішав зливи, то сходив до мрячки, А в глибині будинку, у сухій і прохолодній кімнаті, планувала і змовлялася хунта. І їхня змова тривала вже три роки поспіль, і часом це нагадувало ті мусни, які бачиш, коли захворієш і лихоманиш, а тобі наказали щось зробити ну, розшукати важливу людину в нескінченному і незнайомому місті, сповненому у людей і підказок, розв'язати довжелезну, невичерпну мережу певних арифметичних проблем, де кожна дія призводить до появи десятка нових. Здавалося, ніщо ніколи не змінюється. Не було завдань, які не створювали потреби обмірковувати нові завдання, так що незабаром старі старій забувалися і за замовчуванням поверталися до рук дорослих або потрапляли до спільної нейтральної зони. І тоді доводилося починати все спочатку. Все з того, що торік Етьєну, якщо навести найяскравіший приклад, вдалося майже на тиждень зупинити паперову фабрику, засмітивши воду, яку вони використовували. Усе інше й далі працювало, ніби сама змова мала істотну хибу і була приречена на поразку. Передбачалося, що того ж вечора Хоган Слотроп мав кинути димову шашку на засіданні АБУ, викруїти всіх із зали та накивати п'ятами з їхніми протоколами та фінансовими звітами. Але йому раптово зателефонували та попросили посидіти з одним членом Аа, який уперше опинився в їхньому місті, та звернувся в місцеве відділення, бо потрапив у халепу і боявся. Чого він боїться? спробував з'ясувати Тім. Це сталося рік тому, на початку осені. Незабаром після початку занять у школі. Хоган зайшов до Тіма додому відразу після вечері, коли небо ще було світлим, хоча сонце вже сіло, і вони пішли на двір пограти в баскетбол. Однак грав лише Тім. Хогану не давала спокою думка про конфлікт зобов'язань. «Боїться, що знову почне пити», – сказав Хоган, відповідаючи на запитання Тіма. «Я візьму те з собою», – сказав він, тримаючи пакет молока. «Якщо він захоче випити, то хай краще вже це». Сказав Тім, бо не дуже любив молоко. «Слухай», – відказав Хоган, – «молоко потрібне не тільки дітям. Давай я розповім тобі про молоко. Воно ж чудове». «Розкажи мені про пиво», – запропонував Тім. Останнім часом його вабила ідея напитися. Хоган образився. «Не смішно», – сказав він. «Мені пощастило, що я зміг кинути. Так мій батько говорить». «Диви, от скажімо той хлопець, із яким мені треба посидіти. Йому 37 років. Диви, наскільки я його випередив». Ти повинен сьогодні ввечері підкласти димову шашку, нагадав тім. Слухай Тіме, можеш зробити це замість мене, а? Ми з грові збираємося кинути натрій, сказав Тім. Пам'ятаєш, усе має відбутись одночасно. Ну тоді скажи грові, що я не можу, сказав Хоган. Вибачте, мені як не можу. Саме цієї миті, хто б ви думали, з'явився гровер. Тім і Хоган якомога дипломатичніше йому все пояснили, що, як завжди, не спрацювало, бо гровер обурився на повну катушку, по обізвав їх і роздратовано посунув у темряву, яка так тихо і спритно прокралася з гір, що вони й не помітили. Скидається на те, що кидати натрій уже не на часі. Невдовзі наважився сказати Хоган. «Ага, Тіме?» «Ага», – відповів Тім. «От так завжди. Ніщо ніколи не йшло так, як слід. Жодного просування. Етьєн Даремно цілий день грався у пірнальника, хіба що для сміху. Паперова фабрика знову почне працювати. Люди повернуться на роботу. Незахищеність і невдоволення – чого домагався і на що розраховував Гровер, виходячи зі своїх таємних задумів, про які їм ніколи не звірявся. Усе це зникне, і все буде, як раніше. «А давай, Тіме!» – запропонував Хоган голосом ведмедика і йогі, яким говорив, коли намагався когось підбадьорити. «А давай, може, підемо разом у готель і допоможеш мені з цим хлопцем, а?» «Так він у готелі?» – запитав Тім. Хог підтвердив, хлопець був у місті проїздом, і чомусь ніхто не хотів до нього йти. Ненсі, секретарка в головному офісі АА, зателефонувала Хогану. Він погодився. Він піде, сказала вона комусь в офісі. І Хогану здалося, що на іншому кінці дроту пролунав сміх. Тім взяв свій велосипед, крикнув у бік будинку, що скоро повернеться, і вони крізь вечірні сутінки покотили вниз схилом до міста. Стояла чудова осіння погода. Той проміжок, коли деякі дерева передчасно починають змінювати колір. Комахи щодня голоснішають. А вранці, якщо вітер дме з північного заходу, дорогою в школу можна побачити, як над високими горами кружляють самотні яструби, готуючись до відльоту на південь і тримаючись верхівок гірських хребтів. Попри згайний день, Тім досі насолоджувався тим, що за інерцією котився до скупчення жовтих вогників, лишаючи далеко позаду дві сторінки домашнього завдання з арифметики та розділ з фізики, який мав прочитати, не кажучи вже про паскудний фільм, якусь романтичну комедію сорокових років, що була на тому єдиному телеканалі, який тут можна було спіймати. Проносячи сповз будинки з досі відчиненими заради першої вечірньої прохолоди дверима і вікнами, Тім і Хоган мегцем бачили блакитнувате світіння екранів, налаштованих всі як один на той самий фільм, і вловлювали уривки діалогу. «Рядовий, ви що, зовсім з глузду? Той, була одна дівчина, там, вдома!» Сплеск комічний окрик. О, вибачте, сер, я думав, що ви японський розвідник. Як я можу бути японським розвідником, якщо ми за п'ять тисяч. Я чекатиму, Біл, чекатиму тебе стільки, скільки. Далі вони проїхали повз пожежне депо, де кілька дорослих хлопців сиділи біля старої пожежної машини марки American LaFrance, жартували та курили, і повз цукерню, куди ані Тім, ані Хоган сьогодні не хотіли заходити. Аж раптом з'явилися лічильники платної стоянки з діагональним паркуванням, а це означало, що довелося пригальмувати і уважно стежити за рухом транспорту. Коли вони дісталися до готелю, уже зовсім споночило. Нічна крила ему швабору, як кришка каструлю, і крамниці почали зачинятися. Залишивши велосипеди на вулиці, Тім і Хоган увійшли до вестибюлю. Нічний партє, який щойно заступив на чергування, позирнув на них тім'яним оком. «Анонімні алкоголіки?» – спитав він. «Жартуєте?» – клянуся. Сказав Хоган, показуючи пакет молока. Зателефонуйте йому, містер Макафі, кімната 217. Портє, у якого все одно попереду була ціла ніч, зателефонував у номер 217 і поговорив з містером Макафі. Коли він повісив слухавку, його обличчя прибрало у якогось дивного виразу. Ну, судячи з голосу, там ніга, повідомив він. Ми можемо піднятися, запитав Хоган. Портє знезав плечима. Він сказав, що чекай на вас. Якщо виникнуть проблеми, підніміть слухавку. Бачите, отут зазеленчіть, гаразд, сказав Хоган. Вони прийшли крізь порожній вестибюль між двома рядами крісел і піднялися на ліфті. Номер містера Макафі був на другому поверсі. Піднімаючись нагору, тім і Хоган перезирнулися, але нічого не сказали вони доволі довго стукали в двері, доки їм не відчинили. Це був не набагато вищий за них негр з невеликими вусиками у сірому кардигані та з цигаркою. «Я думаю, він жартує», – сказав містер Макафі. «А ви хлопці насправді за...» «Він звідти», – сказав Тім. Потім щось перемінилось у виразі обличчя містера Макафі. Отакоє, сказав він. «Ну, це вже весело. Тут у вас майже так само весело, як у Місісіпі». «Добре. Ви свою справу зробили. Можете йти». «Я думав, вам потрібна допомога», – спантеличено сказав Хоган. Містер Макафі відійшов від дверей. «Ваша правда. Ага. Точно хочете увійти?» Сказалося на те, що йому байдуже. Вони зайшли, і Хоган поставив молоко на маленький письмовий стіл у кутку. Вони вперше опинилися в готельному номері і вперше розмовляли з кольоровим. Містер Макафі був контрабасистом, але свого інструмента не мав. До того він виступав на якомусь музичному фестивалі в Леноксі. А ще він і гадки не мав, як сюди потрапив. «Таке іноді трапляється», – сказав він. «У мене бувають провали в пам'яті. Ось я у Леноксі. А наступної миті я вже в... Як його там?» Мушваборо, з вами таке буває? Ні, сказав Хог. Найгірше, що в мене було, це нудота. Ти зав'язав з алкоголем? Назавжди, сказав Хоган. Тепер винятково молоко. Тож тепер ти молокосос, чувак, слабко всміхнувся містер Макафі. А що мені треба робити? запитав Хоган. Що саме? О, говорити, або я говоритиму, поки не засну. Або поки хтось, бодай Джил, сюди не прийде, не приїде по мене, розумієте? Джил, ваша дружина, поцікавився тім. Це та дівчина, що ходила на гірку з Джеком, сказав містер Макафі та засміявся. Ні, я не жартую, таке дійсно трапляється. Хочете про це розповісти? запитав Хоган. Ні, мабуть, ні. Тож натомість Тім і Хоган розповіли містеру Макафі про школу, про своє містечко, про те, чим займаються їхні батьки. А згодом, бо вони йому довіряли, розповіли про більш потайне, яке тієм зупинив паперову фабрику, про своє лігво та про запас натрію. Ага, вигукнув містер Макафі. Натрій. Пам'ятаю, якось я кинув шматок натрію в унітаз. Спочатку той його спустив в воду, а потім збурнув натрій. Коли він торкнувся води, бабах! Це було в Бамонті, штат Техас. Я там раніше жив. Потім директор школи заходить у клас із незворушним виразом обличчя, а в руках тримає уламок унітаза, отак, і питає хто з вас, джентльмени, відповідальний за це неподобство? Хоган і тім, регочучи, розповіли йому, як тін одного разу сівся на дереві та почав стріляти з рогатки. Маленькими, завбільшки згорошено кульками натрію в басейн біля одного з маєтків, де відбувалася коктейльна вечірка, і як люди, що й не зачули перші вибухи, кинулися в врозтіч. Витребенькувати вас тут, народ, сказав містер Макафія. маєтки усе інше. Ми там не живемо, сказав тім. Просто іноді прокрадаємося туди вночі та купаємося в басейнах. Найкраще в маєтку лавалися. Хочете туди піти? Зараз доволі тепло. Ага, сказав хох, можна піти просто зараз, ходімо. «Ну таке», – збентежився містер Макафі. «Чому б ні?» – запитав Хог. «Ви, хлопці, уже не маленькі, та маєте розуміти, чому ні», – сказав містер Макафі, втрачаючи самовладання. Він подивився їм в очі, похитав головою і люто промовив. «Якщо мене спіймають, мені гаплик, малий, гаплик і все». «Там ніхто нікого не ловить», – сказав Хоган, намагаючись його заспокоїти. Містер Макафі ліг на ліжко і втупився в стелю. «Якщо ви правильного кольору, тоді не ловлять, тихо сказав він. Але хлопці його почули. «У вас колір шкіри кращий за наш», – сказав Тім, – «щоб тікати вночі. Ви вище і бігаєте швидше. Якщо ми зможемо, то і ви теж, містер Макафі, я не жартую». Містер Макафі подивився на хлопців. Не зводячи з них очей, він запалив нову цигарку, прикоривши її від недопалка. Складно було здогадатися, про що він думає. «Може, пізніше», – сказав він, загасивши стару цигарку. «А сказати, чому я так через це нервую?» «Через воду в басейні, розумієте? Якщо ти алкаш, вода якось дивно на тебе діє. З тобою таке не траплялося, Хогане. Хоган похитав головою. Ну, а зі мною було